Греблі. Це бар'єр, який перекриває русло річки чи струмка. Накопичену воду використовують для зрошення полів, водопостачання міст чи одержання електрики. Перші греблі почали споруджувати на Близькому Сході близько 5000 років тому. За їх допомогою спрямовували воду на поля системою каналів, що їх називали зрошувальними чи іригаційними. Завдяки греблі, збудованій на річці Оронт у Сирії близько 1300 року до нашої ери, досі зрошують поля поблизу міста Хомс. Регулювання водозливу Греблі служать не тільки для зрошення полів та вироблення електрики, а й для запобігання повеням. Такі греблі збудовано в низовинних районах Китаю, Нідерландах та США. Дуже багато гребель призначено для накопичення води в штучних озерах, водосховищах, які забезпечують водою міста та промислові підприємства. Земляні греблі Насипні земляні греблі з водонепроникним ядром, яке затримує воду. Найпростіший тип гребель. Такою є Асуанська гребля в Єгипті, яка регулює рівень водозливу. Ріки Ніл і забезпечує гідроелектроенергію всю країну. Гравітаційні та аркові греблі Гравітаційні греблі споруджують з каміння чи бетону. У гравітаційних чи масивних греблях напір води стримує власна маса і міцність греблі. Аркові греблі вигнуті у такий спосіб, що передають навантаження на стіни ущелини чи каньйону, тому вони можуть бути досить тонкими. Наприклад, висота греблі Вайонт в Італійських Альпах становить 265 метрів, а її товщина біля основи всього 23 метри. Вплив на природу Спорудження гребель згубно впливає на навколишнє середовище і може призвести до загибелі живої природи. У деяких греблях роблять спеціальні обвідні канали, які дозволяють таким рибам, як лосось, здійснювати свій шлях на нерест супроти течії. Цифри і факти Найбільша в світі гребля Синкруд Тейлінг збудована в провінції Альберта в Канаді. Гребля Гранд Кулі, яка перегороджує річку Колумбія в США, на 20 метрів вища за піраміду Хеопса. Її висота – 167 метрів. Греблі відігравали в давній Месопотамії настільки важливу роль, що за законом царя Хамурапі, людину, яка пошкодила греблю, продавали в рабство, щоб сплатити землеробові збитки. Ілюстрації. Гідроелектростанції На гідроелектростанції утримувана греблею вода використовується для одержання електрики. Генераторам станції необхідні дуже великі кількості води і значний перепад висот. Гідроелектростанції дають близько 20% усієї електроенергії. Принцип дії гідроелектростанції Перше. Вода з водосховища проходить через заслін. Друге. Потік води обертає турбіну. Третє. Турбіни передають обертання генераторам, які виробляють електрику. Четверте. Електрика проводами надходить до споживача. П'яте. Надлишок води зливають через холостий водоскид. Аркові греблі. Споруджувані в ущелинах чи каньйонах, як правило, не вирізняються товщиною. Гравітаційними бетонними греблями затримують воду в широких долинах. Земляні греблі, укріплені водонепроникним ядром, утримують воду неглибоких озер.